Юрко був на коні перед військом з булавою за поясом. Отже, він уже бачив себе гетьманом. Це добре. Я повстав перед ним у вигляді його покійного брата Тимоша. Здоров, брате. Бачу, ти виріс з мужнів, мовив я. Схоже, Юрко не вельми зрадів. Ти між? Ти повернувся? Так. Дякую тобі, що побув замість мене, а тепер злазь із коня та віддай булаву. Юрко зблід ще більше. Як це віддай? Тепер я гетьман. Та який з тебе гетьман? Я мав бути гетьманом. Мене батько на гетьманство ставив. Юрко прижмурив очі, як завжди любив це робити. Ти загинув. Твої кості лежать у церкві в суботові Чого ж ти мучиш мене? Хіба я винен у тому, що ти загинув, а я лишився? Тепер я гетьман, правда? Він оглянувся на своїх полковників, але ті мовчали. Юрко розгубився. З нього вже й третини не залишилося того зарозумілого юнака, з яким я говорив біля конюшні. Де й ділася його впевненість? Облиш Юрку, булава не для тебе. Це ти мене облиш, крикнув Хмельниченко. Не буде цього. Я й так натерпівся через тебе. Завжди ти був попереду. Всі на тебе дивилися з надією, обожнювали, любили. Я ж був Юрасем. в мене вважали слабким та хворим. Але доля вибрала мене, а ти лежиш. «У сирій землі! Козаки тебе не хочуть! Хочуть!» І тут козацтво озвалося. «Юрка хочемо! Виговського! Тимоша! Івана!» Усе змішалося. «Я ваш гетьман!» – кричав Юрко. Його тіло кидалося по моєму ліжку. Він махав головою – я розіграв його до потрібного, тепер можна вербувати. Махнув рукою, військо зникло. Ми залишились наодинці в батьковій світлиці, були ще малими. Я обійняв його. Та чого ти, Юрку, я тебе не скривджу, а навпаки, захищатиму. Нехай хтось тебе тільки спробує зачепити. З тебе буде добрий гетьман, але ти маєш бути хитрим. У тебе нема часу, як у мене, чи у батька, щоб завоювати в козаків ласку і любов. Ти вже гетьман, тому маєш бути сильним, а деколи жорстоким та підступним. Сам бачиш, військо неодностайне. Одні кричали за тебе, інші проти. Вороги завжди будуть, тож їх треба позбутися, доки вони тобі не встигли зашкодити. Їх можна купити, обдурити, налякати, оббрехати, а коли треба, то й убити. Так, ти не дивись. ти ж учив історію, читав книги, тож знайди вірних тобі людей, об'єднай їх, знайди ворогів і знищих. Юрко був блідий, як мрець, Козаки цього не потерплять. Ще й як. Крім того, мусиш підтримкою царя заручитися, нацькувати на своїх ворогів. Нехай жируться між собою. Віддай Москві частину привілеїв козацьких, за це цар буде тебе гетьманом до кінця віку тримати, а потім і дітей твоїх. Ти ж житимеш в розкоші в шані. Подумай про це». Юрко побачив гарних дівчат, що прислуговували йому, накривали стіл дорогими наїдками й напоями. Козаки кланялися йому в ноги, ніби султанові. Старшини сиділи за столом і не були такі непокірні, як при його батькові, а лише слухали те, що наказував гетьман. Юрко посміхався крізь сон. Схоже, він був уже завербований. Я легко відпустив його, відійшов. Юрко розплющив повіки. Що це зі мною? Пан заснув. Мабуть, гомерове в вірші сон нагнали. Та я не дивуюся, молодь тепер пішла слаба до науки. Юрко похитав головою, ніби відганяючи сон. Вибачте, пане вчителю, просто вночі не спав, а тут так парко. Я, мабуть, піду, мені потрібно дати деякі вказівки економу. Юрко вийшов, він був збентежений. Назрячанин колись прирівнював себе до сівача, що сіє зерно. От я також сію, лише не слово Боже, а навпаки. І сьогодні моє зерно Впало в благодатний ґрунт, і скоро це чорне зерно почне проростати в душі молодого гетьмана. Я дивився йому вслід і посміхався. Насолодившись своєю першою перемогою, я вийшов з кімнати і пішов обідати. Міг би відшукати Брюховецького, та Юрко зараз, певно, побіг до нього, тож треба було шукати харчів самостійно. А ще я хотів пива й тарані, вони тут до біса смачні. Гуляючи чигирином, я натрапив на корчму, що стояла біля північної стіни, подалі від людських осель. Шинкарка, яку звали Ольгою, прийняла мене привітно. Я розказав їй про себе, тоді став випитувати про її справи, зробив кілька компліментів. Жінка оцінила мою шляхетну поведінку, і коли я попросив нагодувати мене в борг під чесне слово шляхтича, одразу погодилося. А пиво тарання в неї були просто чудові. Старий гетьман уже кілька тижнів лежав у залі своєї чігринської резиденції. Його забальзамували, намастили різними пахучими мазями, так вирішила старшина». Кожен, бажаючий зі всієї України, міг прийти та попрощатися з гетьманом. І люди йшли, йшли, йшли, йшли. Звідусіль були тут і з Запоріжжя, і зі Слобожанщини, були зі Львови та Перемишля, були з Білорусі, а ще з Полтави, Вінниці, Переяслава, Києва, Черкас і ще десятка різних міст. Ішли чубаті запорожці і пишно вдягнена шляхта, священники, чинці-урядовці, старшина, іноземні посли з навколишніх та далеких країн. Та найбільше збиралося простих козаків, селян та міщуків. Вони годинами топилися на гетьманському подвір'ї, чекаючи своєї черги вклонитися славному набійщику. І вдень і ввечері біле тіло було повно людей, а вони все йшли і йшли. Гетьман зробив дуже багато і для війська, і для народу, збудував державу, дав людям землю, побив ворогів навколишні далекі землі. Заговорили про Україну. Козаки навіки поламали ярмо, у яке запрягла їх польська шляхта. І як це зробити, показав їм Хмельницький. Він їх навчив. Та найбільше його люди любили за те, що він завжди ласкаво вітав їх у своєму домі, кожному тиснув руку і запрошував сісти на лаву. Усе це чув, крутячись між людьми на подвір'ї гетьманського двору. Я тут хотів побачити когось із знатної старшини, і таки побачив. Іван Остапович Виговський, генеральний писар війська Запорізького, відходив від тіла лише в нагальних випадках важливої державної справи. А так усе сидів на лаві, поруч із струною, в незмінному чорному контусі. Писареві, видно, зараз дуже бракувало старого, адже хто-хто, а Іван Остапович найкраще знався на справах покійного гетьмана, був у Хмельницького найближчим довірним чоловіком. Виговський сидів тут ніби чекав почути від Хмеля якусь останню пораду ніби хотів хоч трохи набратися розуму, талану та сили великого гетьмана.